I veckans avsnitt så kommer vi i spelsnack att prata om spelen Sword of Ditto, At Sundance Shot in the Dark, Realm Royale-uppdateringen, Apex Legends-rykten, The Walking Dead Season 1, Gunhouse och Rogue Aces. Sen i nördsnack så kommer vi prata om Will Smith som anden i kommande Aladdin-filmen, Aquaman 2, Marvel och Hulu går ihop och skapar Marvel-serier. Och det här är avsnitt 171 av A Bit av Välkommen till ett nytt avsnitt av Vad Det här är Nico som med Färna. Ja! Och vi hoppar väl rakt in i spelsnack. Uh, tänkte börja lite från förra veckan och ta upp de här Realm Royale-uppdateringen och lite Apex Legends som vi redan har pratat om det. Så vi börjar med uh, gamereaktor.se uh, text av Jonas Mackey. Uh, det ljusa färglada och faktiskt även mycket underhållande Battle Royale-spelen Realm Royale från Hi-Res Studio har just satt rekord i antal samtidigt spelare. 120 000 mättes upp och det är såklart riktigt imponerande. Det firar utvecklarna med en ny uppdatering innehållandes katapulter som kan skjuta iväg spelare, en ny LMG, tungt vapen för medeldistans, emotes för riddjur och mycket annat. Så kallat Quality of Life. Det vill säga allmänna saker som gör spelet trevligare att använda. Uh, och en royal öppen beta startade 22 januari 2019 på PS4 och Xbox One. Och vi har ju pratat om spelet förra veckan. Men vi har ju nu också testat uppdateringen. Uh, vad tyckte du om hela det här nya vapnet och katapulten? Och så fick man ju uh, på... Ice Haven fick man ett nytt slott där det förut var en isskö bland annat. Mm. Tyckte du det medförde någonting till spelet? Alltså, om flytten där och så vart väl lite. Alltså, den passar väl in lite bättre på kartan kan man väl säga. För de flyttade ju egentligen bara slottet och inte skapade ett nytt. Om jag hängde helt med i patchnoten Men ja, det ser väl bra ut. Det, det, det rör mig inte så jättemycket när de håller på att ändra och greja på kartan. För det blir ändå lite, mera, det blir lite mer intressant att utforska kartan då här plötsligt om det faktiskt ändrar sig någon gång då och då. Eh, däremot uppdateringen med bland annat katapulterna och den nya LMG är jag väldigt mycket mer intresserad av. LMG tycker jag är helt fantastisk. Har inte hunnit få testa den så många gånger ändå och jag tror jag har haft den fyra eller fem gånger. Och det beror inte på brist av speltid skulle jag vilja kalla den här veckan. utan det är bara mer att det är ju ett legendariskt vapen och möjligheten att få den är ju inte skithög. Men jag tror att jag testar den tre eller fyra gånger. Gillar den som fasiken, älskar att det äntligen får ett vapen där du faktiskt bara kan spray and pray i typ en minut innan ammo tar slut. För jag tror att den har 85 kulor? 80? Ja, det är runt 80 sträcket där någonstans i alla fall. Det är 80 precis. Och det är det. Ja. Kanon. För det är min typ av vapen i det, i, i det här spelet skulle jag vilja säga. Mm. Den här att den gör skada, den gör ordentligt. Det är ändå, man, man känner ändå, okej, okay, men fan jag träffar ju faktiskt. Och det ser faktiskt ut på motståndaren som att jag gör lite skada. Och du behöver inte oroa dig för att behöva ladda om. En gång i var tionde sekund eller Utan det är bara håll i bara. Så den gillar mm. jag som Jag Tycker dessutom den ser jävligt snygg ut Den känns ja, men det, den känns bra Ka mm. Katapulterna i sig Vet jag inte riktigt så där. De, de är intressanta Och det är en kul grej att lägga in Men jag hade nästan velat föredraget Om de gav oss alternativet att välja höjd På den Alltså så att du faktiskt kan komma, få komma längre För jag tycker du kommer ganska kort med den det, det, det blir liksom ingen jättedistans Eller du kommer liksom ingen jättebit på kartan Utan du hade inte riktigt Du hade nästan lika bra kunnat sprunga i den biten Som du kommer iväg För att tiden det tar att komma upp väl, Om den dessutom står åt fel håll då Så måste du ju ställa, ställa om den i vilken riktning du vill flyga Och allt det, det tar ändå en liten stund Den biten du då vinner på att använda den Hade du nästan kunnat sprungit I alla fall på mountet i alla fall så att jag tycker de borde lägga in att man kan åtminstone få välja. Alltså, så du kan få välja hur långt du vill åka. För jag gillar ändå att kunna använda den nära. Det är ju ett ganska schysst överraskningsmoment att, att hoppa på någon om det så att du vet att de är i närheten. Liksom få lite överraskning från himlen. Men jag skulle också tycka att vi, man skulle kunna få komma längre bort med den. Att faktiskt använda den lite grann som en nödlösning om det är så att du hamnar för lång, eller för nära cirkeln, så att säga. Alltså, jag använde den en gång för en kul grej. Mm. Enda sätt, alltså vad man skulle använda den till det är om cirkeln har gått så långt, pass långt förbi dig, ja. att du behöver den där direkta skjutsen och komma därifrån. Ja, men exakt. Men är du så dålig att du inte har liksom, räknat med cirkeln, för det gör man hela tiden, du anpassar anpassad matchen efter cirkeln. Gör inte du inte det, då har du ju förtjänat att dö, så då ska du inte använda katapulten ändå. Så... Kul grej, men det är absolut ingenting jag kommer använda för att jag beräknar matchen efter cirkeln. Jag vet när cirkeln är på G. Jag kan vänta in till sista skunnan och sen är precis så. Håller jag rak mutter på ett djur som man kan rida på, ja, men då kommer jag hela tiden ligga före cirkeln. Utan det är bara om cirkeln har gått så pass långt efter att jag inte kommer hinna med alla mina liv eftersom det tickar ner. Då ska man, men då, precis som du säger, då skulle du ställa ins eller också skicka iväg. Och det är fan, om man hinner Då skulle det vara riktigt jävla dålig om du ska och vänta så länge tycker jag Jo men det är just det jag tänker också så här, att det, det kan ju vara ett kul tillägg För säg om du faktiskt skulle komma upp i Inte riktigt så högt som Zeppelinan flyger Inte så högt mm. Men jag menar att du faktiskt skulle få lite höjd Så du faktiskt själv kan styra lite mera För nu kommer du ju upp en bit Men det är ju, det är ju ingen idé att du försöker styra vart du vill hamna någonstans Alltså du kan ju finjustera du... Men du kan ju inte liksom säga ja det här huset, nej förresten, helvete det är någon där, jag tar nästa hus. Det, då har du ju redan landat för länge sedan. Så jag, jag skulle vilja att man, för nu kan du ju välja exakt i vilken riktning du vill åka och allting sånt. Och den kommer att ställa upp sig så du hamnar åt det hållet. Hade det varit schysst om man då även hade kunnat få justera att den är höjdled. Det hade varit riktigt schysst tycker jag. Ja precis. Men det är som vad sa vi, LMG hette det. Oh. Det är liksom det enda från uppdateringen som jag faktiskt använder. Oh. Uh, för det vapnet, precis som du sa, det är riktigt bra för oftast tar skotten slut. Vad är det som var mest innan det? Det är väl typ uh, Autoraifen har 25 skott. Oh. Den här har 80 skott. Det betyder att du kan skjuta ner en gubbe och fortfarande ha skott kvar för döda kycklingar som är oftast problem problemet. Du får ner en person till kyckling, sen måste du ladda om och börja jaga. Så det är så jag spelar, jag har haft den 4-5 gånger bara idag Liksom kör med rifle, skjuter ner dem Sen har jag och bara kan Tokpeppra med LMG Det är liksom vinnande koncept, jag älskar det Så den är ju den stora grejen Problemet de hade när de uppdaterade är att hela jävla skiten kraschar ju nästan. Det var så många buggar, det var så många frysta spel och det kastas ut och lite fortfarande problem med buggarna har haft och sånt idag och fortsatt varje dag jag spelat att det är någonting litet som händer. Men de första två dagarna var hemska att spela. Det var inte kul alls. Så nu är det äntligen någorlunda fixat så att man fler Största delen av matcherna funkar faktiskt fläckfritt nu. Någon gång ibland kan det hända som idag. Jag stod inne i ett hus och helt plötsligt var jag på utsidan. Sådana där små grejer som händer. Men annars var det inget såhär. När uppdateringen hände då dog ju hela min PS4. Eh, det var svart skärmar på inna, inne i matchen och massor sådana här grejer. Så då gick det inte att spela överhuvudtaget. Så det har i alla fall blivit lite bättre och jag gillar att de tillför mer i spelet hela tiden. För det är mycket mer jag vill ha att de finfixar. Och de fixade ju lite eh, stilen när man går in och forjar vapen och sånt. Att det ska se snyggare ut. Vi fick en, en XP-mätare efter man kommer ut i matchen så du ser hur mycket du går upp i level och allt sånt där. Så de har gjort små detaljer riktigt bra. Så jag hoppas de fortsätter med bra många mera uppdateringar så att det blir bara bättre och bättre. För det är ett riktigt roligt spel som vi tog upp förra veckan. Eh, det var väl lite bara det jag tänkte ta upp det här. Sen hoppar vi in på Ja, jo, vi... ja, nej innan du gör det, nej. Nu när vi, ändå, ja, när vi ändå har haft Aha. avbrott, så innan du gör det så vill jag faktiskt säga att eh, uppdateringen är ju inte bara uppdateringen till Realm Royale är ju inte bara det nya vapnet och katapulterna. Vill man veta exakt så får man gå in och läsa ätre, patchen, patchnoten, för det fanns även lite finjusteringar på bland annat... Eh, egenskaper och på lite vapen och så lite, oli lite olika mycket ammo och sådana saker som de har finslipat lite grann. Mm. Jag råkade nämligen sitta och bläddra igenom dem där och såg att det var några nu hittar jag inte namnet, men vad fan heter det då? Tids vad heter det? Ja, ah, tiden några saker är aktiva har ändrats lite grann. De har dragit ner och några procent för har också ändrats lite hit och dit på olika grejer. Så det kan vara värt att kika på om ni är jätteinsatta och verkligen vill veta allt om ett. Mm. Så finns de att läsa där. Det är bra det. Eller så är ni, om ni är lika bra som jag, Är faktiskt i Diamond League som är det högsta man kan vara. Då klarar man sig utan. Vänta, man... vänta ja. nu. Nu känner jag att nu kan vi inte gå vidare så där snabbt, eller? Är du Tack. på Diamond League? Jag är Diamond. I Solo. Nej. I squads? Ja, det var är bara en... där vi spelar. Det var en jävel att spela mycket då. Ja, ja men härligt, härligt. Bäst. Det är jag som lyfter hela laget. <laughs> <laughs> och har ni jättetråkigt så har jag faktiskt surfat en del på Realm Royals e-sports hemsida där man kan genom länkar ta sig till Twitch och titta på Baggins TV tror jag han heter. Som är fruktansvärt rolig att kolla på. Han är inte bara bra på spelet. Utan jag tycker han gör sig riktigt bra på Twitch också. Så in och, nice. in och kolla in om det. Så att ni inte får nog av Realm Royale. När det sitter och spelar. Mm. Ja men då så. Jag hoppar på det andra vi pratade om förra veckan. Då, Apex Legends. De hade ju också ett litet rekord. De slog 25 miljoner spelare. Det här är från... PCgamers.se skrivet av Benny Holmström. Apex Legends får sannolikt solo och duoläge inom kort. Respawn Entertainments nya battle royale skjutare Apex Legends släppte förra veckan och har redan skrapat ihop över 10 miljoner spelare och nu 25 miljoner spelare. Man förväntar sig sannolikt inte en sådan succé eftersom man tills vidare enbart bjuder på ett spelalternativ, det vill säga squads med tre spelare var men nu när Apex Legends bevisar att det är här för att stanna kan vi nog förvänta oss fler spelarläger spe, innan kort. Eh, närmare bestämt solo- och duomatcher som funnits med från början i spelet Blay eh, Your Battleground Eftersom datagrävar på internet har upptäckt termer som two-man-squads och solo-mode i spelkoden. Om det är så... Som det verkar är spellägen redan klara för omedelbart bruk och kommer enbart behöva aktiveras när Respawn Entertainment välkänner att de vill ytterligare en PR-boost för sitt spel. Sen fick vi en tweet från Respawn Entertainment CEO Vincent Sampella som skriver Been waiting all days to tell you this madness. Play Apex hit 25 million players this morning. Read more about it in the link below. Remember, we have season one starting in March and more surprises coming. Så de har haft en himla massa spelare, 25 miljoner som sagt. Och nu är det även rykten om solo- och matcher. Tror du att det är någonting som kommer komma eller? Alltså, det, låter ju, det lät ju jättekonstigt redan från början när det kom ut. Att det inte fanns med. För jag har, har ändå ett par kollegor till exempel som jag lyckades övertala och gå in och ladda ner det som säger likadant. Att det, det är ju. Alltså. Det är ju jättekonstigt att det bara är squads. Tycker mm. jag, personligen. För då kan jag ju inte sätta mig ner själv utan då måste jag verkligen vänta. Eller jag vill verkligen vänta in någon av er då för att kunna sätta mig och spela. Mm. Eh, Samtidigt som jag förstår varför man gjorde det till squads Eftersom att karaktärerna spelar så pass bra ihop med varandra Alltså deras specialer och allting sånt liksom, som gör det riktigt grymt Men jag menar de vore ju dumma om de inte la in det Eller inte aktiverade det nu då, Om det är så att det visar sig att det faktiskt redan finns med i koden mm. Då är det ju bara idioti att inte släppa ut även det mm. Däremot så tycker jag att det kan vara intressant på, sorry, 25 miljoner spelare Ja oh, precis är det jättekonstigt när det är gratis? Eh, vad var eller? det? Fortnite nådde 11 miljoner i november. Ja, ah, okej. Okay. Så på bara två veckor, eller vad är det? Min en vecka så 25 miljoner. Det är extremt Ja, det är mycket. jävligt bra. Ja, men, då, så, då, fick men vi lite, då fick vi någonting att relatera till. Då, då är det jävligt imponerande. Men jag tänkte också, det här är ju ett riktigt AAA-spel. Det här är några som verkligen håller på länge- så Fortnite var ju inte direkt stora när de kom. Det var inte en jättestor liksom, utvecklare. Det här är en gigantisk utvecklare som har dragit nu till... Så jag, De har ju fått in alla Call of Duty-spelare och sånt där också. Mm. Plus att det var ju en... Ja. De hade ju nyhetsbehag att det släpptes samma dag som det annonserades och det var många på det sättet. Ja, som absolut. Sagt, alla vi hoppade ju in och testade. Sen har jag försvunnit på en gång eftersom det inte finns sololäge. Mm, mm. Och det är så här, absolut, jag vill absolut att det finns sololäge. Det är någonting jag vill ha. Men vi hoppade in och testade igen eh, Apex Legends. Problemet är ju redan nu är ju kartan för stor. För man är tre stycken Vi är inte bra på det spelet När man hoppar in så möter man bra mycket andra spelare Du kommer in, springer Du ser inte en kotte på evigheter Sen helt plötsligt är du död mm. det är liksom, Och ska du då springa runt själv Och det, då är det ju ännu mer yta Du måste täcka innan du får träffa på en person Så jag förstår problemet på det Men det är likadant i vi spelar nu realm royal det är också väldigt stora kartor ändå som till slut går och bara om man får in det här att flyga runt, de har ju ballongen och sånt, då, då skulle jag kunna tänka mig hoppa in solo. Jag tror bara att det kan bli kännas lite att det är väldigt mycket döyta hela tiden. Mm. Så om det är därför om man tänkt att avvakta men jag kommer ju inte ta upp det här spelet igen före de har sagt in solo. Du och det är också så här, påtvinga du och inte kul, visst om du och jag hoppar in men när jag sitter själv då då måste sola finnas Annars kommer inte jag komma in i det där spelet igen Nej men det kan jag absolut hålla med om faktiskt att det, det, Jag vet inte Det är någonting mera med spelet i sig Som gör att jag inte Blir super tagg på det Jag tror att det har lite grann att göra med att jag, jag vill ändå Få känna mig någorlunda bra När jag spelar Jag vill inte bli helt överkörd mm. Till exempel om man ska jämföra med andra som jag spelar Så säg Blackout till exempel där är det på gränsen till att jag ibland känner att jag platsar inte. Jag borde inte ha det här spelet installerat ens. Man går liksom en 10-15 matcher och man får inte en kill eller ingenting lyckas man med. Mm. Då är det ju inte roligt. Och jag kände att den känslan fick jag ju ganska omedelbart i Apex. Och jag vet, det beror på mig. Det är såklart det, är mitt, det är mitt bekymmer och mitt fel- Eftersom att jag inte sätter mig ner och lär mig exakt alla karaktärerna som finns. Exakt allting som de gör för att det kommer alla andra att göra. Självklart. Men det är någonting där som, som, som inte får det att kännas helt grymt. I, I alla fall inte för just mig. Men uppenbart är det ju många av er där ute som, som tycker det. Och jag menar då är det ju bara kör på. Men jag tror ju att det kan göra gott att få både solo och i alla fall duo, mm. åtminstone. Nej, För mig, det här spelet har allt jag vill ha i ett spel, mm. förutom att jag inte vill spela med andra människor. Och då, <laughs> det ju liksom, då tar det ju bort allting på en gång, det spelar ingen roll. Jag, så, så fort jag ser spelet, jag bara, fan vad jag skulle vilja spela det här. Men jag vill inte spela med främmande människor, det är helt, mm. Jag kan inte, visst jag kan springa iväg själv. Men då blir jag överrumplad av tre pers mot nej. mig. Då har jag ändå inte en chans. Men hade vi varit en mot en ja men då hade jag kunnat lära lärt mig karaktärerna. Kört race dött många gånger säkert. Men jag hade i alla fall haft roligt att springa runt. Nu ska jag springa runt och hålla koll på andra människor och jag bara, nej jag orkar inte. Jag vill spela själv. Så bara kom i solläget då kommer jag definitivt spela det här spelet bra mycket mer. Du har spelat vita. Åh oh, jävla ja, åh oh, jäkla vad jag har, eller nej det har jag inte Jag gick igenom Playstation Plus-spelen som vi fick Eftersom att det här var sista månaden vi skulle få några spel till itat, mm. Så drog jag ner alla tre Jag har faktiskt bara hunnit testa två av dem uh, mm, Och är väl kanske inte super super nöjd Men jag tänker ändå att vi, vi drar igenom dem lite snabbt Och det är, första är Gunhouse ut, Utvecklat av Necrosoft Games kommer uh, kommit till bland annat Nintendo Switch, Playstation Vita, Playstation 4, Android, iOS och Windows Phone uh, av någon anledning. Uh, tower Defense-spel skulle jag kalla det för. Uh, där du har din skärm. du På höger sida av skärmen har du ditt så kallade hus eller ditt tower som du ska skydda. I huset har du tre staplar med små, små, små block. I. Med olika färger I, Åtminstone i början så är det bara två färger Jag fick blå och orange Men jag har kollat på några gameplay-videos Och lite sådana saker där det finns lite flera olika färger Jag tror till och med någon som hade fått tre olika färger Jag misstänker att det är beroende på hur långt in i spelet du kommer Så blir det ju såklart svårare med flera olika färger eh. På sidan av ditt hus så har du plats för tre kanoner Ja, till vänster sida så är det tre kanoner du har plats för eh, på baksidan av huset så har du plats för tre stycken vad jag, jag skulle kalla det för specialattacker eh, och det går egentligen ut på att du får i början av varje spel eller början av varje match eller vad man ska kalla det, våg våglot som ett bra ord att använda eh, så får du möjligheten att ladda upp dina kanoner och dina specialare det gör du genom att ta alla de här små blocken och få ihop dem till större block. De första ursprungsblockerna är ganska så små. De kan du inte ladda någonting med. Däremot så sätter du ihop dem fyra och fyra. Så att de blir en liten större block. Då kan du dra den åt antingen höger eller vänster sida av huset. Drar du den till vänster sida till dina kanoner så laddar du upp kanonerna. Drar du dem till höger så laddar du upp dina specialare. Och du laddar då såklart upp dem olika mycket beroende på. För du kan ju få större block än Fyra stycken såna här små klossar. Får du till sex klossar. Eller till åtta klossar. Eller vad som helst. Då får du såklart mer ammo. Eh, och. Sen så. Efter en, efter en viss tid. Jag tror att det är 20 sekunder. Åtminstone nu i. Första. Tre dagarna. För jag tror de delar upp det i olika tider på dagarna. Eh, banorna. Eh, så får du. Jag tror det är 20 sekunder första gången. Efter det så kommer första vågen. Och attackerar. Så fort du har använt dina. Alla dina kanoner och alla dina specialare. För att när du har laddat upp dem så trycker du såklart på den kanonen du vill använda. Då tömmer den hela sitt mag. Direkt. Skjuter ut allting. När du har tömt, dig, tömt dem och använt allihopa. Så får du möjlighet igen att få 15-20 sekunder på dig. Att pussla ihop så många stora block som möjligt. Och ladda upp dem än en gång. Och så fortsätter spelet egentligen i all evighet. Olika nivå, eller olika vågor hela tiden Starkare och starkare fiender Flera olika fiender dessutom uh. Och det är i stort sett spelet Så långt har jag kommit För att det är väldigt I mina ögon så ser det väldigt japanskt ut Och Det, det är den, den stilen åtminstone Sen är det ett evighetsspel som, jag inte, som inte gör mig jättetaggad För jag får liksom ingenting av att klara en bana mm. Det händer liksom ingenting man kommer inte vidare eller någonting sånt. Okay. Känns det som åtminstone. Äh, Där måste man nog se en video för jag tappade dig på en gång. Det var är bara äh, jag vet, så, det, se en video är... på det här tror jag kommer vara mycket enklare att förstå för mig. Ja. Men hur är det att spela? För det lätt som att det var en del och knappar öka och fixa och skjuta iväg. Är det smidigt spelen då? eller? Ja men det skulle jag säga att det är. Det, det är jättesmidigt för att hela skärmen den, vad ska man säga då? Alla dina fiender de fryser mm. varje gång du får slut på ammo. Och då får, du då får du de här 20 sekunderna att faktiskt ladda om allting. Okej. Okay. Eh, är du dålig eller får dina block att hamna konstigt. Då, då kommer du inte att få ihop mer än kanske en kanon och en specialare. Mm. När tiden är slut. Då får du använda de två. Och så får du 20 sekunder nya sekunder. Att försöka ladda om igen. Okej. Okay. Men hela tiden, varje gång du försöker pussla ihop de här blocken. Så står dina fiender still. Då stannar liksom ja, ja. tiden i själva banan. Mm. Eller på den vågen åtminstone då ska man säga. Inte jättetaggad så att jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om. Det Det är säkerligen så att det är, det är säkert ett kul toalettspel. Eller tågspel eller något sånt där. När man liksom inte man bara vill in och lira några, några minuter. Liksom. Då mm. funkar det säkert bra. Ja men då så. Vad var du mer då? du spelat då? Eh, och har även testat Rogue Aces eh, Släpptes första gången 12 april 2018 Utvecklat av Infinite State Games Infinite State Games Består av två Utvecklare bara, jag vet inte om det har någon Nytta, vare sig fram eller tillbaka För det här spelet För att vara två så är det ett jävligt bra spel, så kan vi säga eh, Kommit till vitat PS4 och Switchen Eh det här skulle jag väl kalla för en arkadig 2D-shooter, kanske? Där du styr ett flygplan eh, som utgår ifrån ett hangarfartyg ute på havet. Där du av din kapten eller någonting sånt får ett uppdrag. Det kan bestå av i stort sett vad som helst. Fienden har kommit in på ditt område med fem flygplan. Flyg upp i luften och skjut ner dem. Eh, till... En stad en stad i närheten har blivit övertagen av fienden. Åk dit och bomba ner deras pansarvagnar. Eller det finns andra fartyg ute på vattnet. Se till att skjuta ner dem. Du startar upp ditt plan, flyger iväg. Och har en hel del saker att hålla koll på. Först och främst så flygplanet i sig känns skitroligt att flyga. Det är skön styrning, allting sånt. Skjuter såklart på... Uppe på R på vitat som är din bumpers egentligen. Eh, left har du boost så du kan få flyga lite fortare. Eh, längst uppe på skärmen har du även en soppamätare. Så du kan hålla koll på hur långt du kan flyga och sånt där. För den går ju såklart neråt ju längre, bort, eller, ju längre du flyger. Ju längre du är kvar uppe i luften. Eh, sen går det egentligen samma ut. Det här spelet är egentligen exakt likadant som Gunhouse i det läget. Där det egentligen sen bara går ut på att. Upp i luften, gör dina uppdrag. Några av fienderna släpper lite uppgraderingslådor som du kan även plocka upp i luften. Så du kan få lite snabbare acceleration. Du kanske kan få en annan typ av ammo. Du kanske kan få några bomber som du kan släppa. Lite sådana saker. Sen går du bara ut på att göra så många uppdrag som möjligt. Ingen står, ingenting sånt vad jag har kunnat utröna från spelet alls. Utan det är bara en skön... Simulator i helt fel ord <laughs> En, en skönt flygplanspel Egentligen mm. Du sa att du var soppamätare mm. Är det någonting du kan fylla på Eller måste du åka tillbaka för att fylla på Eller hur funkar det Jag tror att du kan faktiskt plocka upp Även lite soppa i de här eh, Lådorna som dina fiender släpper ja, ja. Eh, Men annars är Effektivaste sättet att åka tillbaka Till hangarfartyget, landa så, får du lite, så då, först och främst reparerar de flygplanet, de tankar på den och de fyller upp din eh, bombammo. För dina vanliga skott kan du skjuta hur mycket som helst, det är oändligt. Mm. Däremot så har du oftast vad är det, fyra eller fem bomber med dig som du kan använda för att släppa. Som du kommer att behöva om du ska till exempel skjuta ner pansarvagnar, eller ja, i stort sett byggnader eller andra fordon på marken. För de är ju såklart lite hårdare än vad ett flygplan är till exempel. Hur känns det? känns det som en bra mekanik? Eller känns det som att det bara tar längre tid alltihop? Nej, men jag tycker det funkar ganska smidigt. För det är även dessutom så att kartan verkar ju vara i stort sett hur lång som helst i båda ledderna. Så du kan ju flyga åt liksom vänster till soppan och slut och till höger till soppan och slut i stort sett. Men på vägen. Så kan du liksom stöta på till exempel en, en, en, en, en militär flygplats Som det kanske finns fiender på. Eller som är fiendens snarare. Skjuter du ner allting på den. Så att det inte finns några fiendekar, Då kan du landa där. Och göra samma sak där. Alltså fylla okay. på allting och allting sånt. Och för att sen då komma ännu längre. Ja men det är ju smidigt. Så att jag, jag tycker att det känns ganska kul. Däremot så tror jag att någonting är lite halvbuggat i just mitt spel. För att den ver det finns en kampanjmode mm. men den sparar inte åt mig. Okej. Okay. Jag har inte riktigt kommit på hur jag sparar så varje gång jag har gått in för att faktiskt spela det igen så har jag liksom fått börja om från början. Antingen okay. det eller så är det helt skoningslöst och det finns ingen sparning Nej. i kampanjen. Det kan också vara så. så det, jag, det, det kan absolut vara jag som inte, har, som inte har märkt att det är på det viset. Uh, men samtidigt så finns det ju ingen direkt story att prata om. Så att det är ju mer att jag går in och kör någon bana här och där bara för att jag tycker att det är lite roligt. Mm. Äh, än att jag faktiskt går in och vill veta vad som händer sen. Nej. Ja, ja, men det var gratis både de här via PlayStation Plus den här månads sista spelen då. Exakt, exakt. Det finns ett till men jag tror vi tar det, näst, jag tror vi tar det nästa vecka faktiskt. Ja, men då så. Uh, jag tänkte ta upp Sword of Ditto. Oh. Släppte första gången 24 april 2018. Utvecklat av One Bit Beyond. Kom till plattformarna Playstation 4 och PC. Och det här spelet uh, tänk gamla Zelda Legend nej, vad heter det? Zelda Link to the Past och de här. Uh, top Down du ser du är äventyrare skjut ut och mot fiender, det är 8-bit. Eller ja, mellan, det, närmare 16 bit Skulle man nästan kunna säga Men det är top down eh, Spelet går ut på att Du är en hjälte eh, Det har kommit en big bad guy Du tar upp ett svärd Det blir Sword of Ditto Den här legendariska krigaren Du går ut, möter den här Stora krigaren Eller den här stora onda personen Det första som händer är att du dör du hoppar fram hundra år i tiden, du kommer som en ny karaktär, tar upp svärdet och du ska ut och försöka göra samma sak. Det är så spelet börjar. Hela spelet går ut på att du ska försöka levla upp ditt svärd, den sort av ditt för den levlar ju också upp. Får den minst lika stark som det här Big Bad Guy, jag kommer inte ihåg vad den heter. Och sen spöa den, ja vad ska man säga, spöa den bossen då. Hur gör man det? Jo men du går runt i, om ja, som i gamla Zelda och de här. Det är fiender överallt. När du dödas får du XP till ditt svärd. Du kan samla på dig pengar för att kunna köpa nya uppgraderingar till andra vapen du har. Du kan köpa, men de har som en affär så du kan köpa mjölkhoklad, donuts, mjölk, hamburgare som du kan använda som hälsa. Och alla sådana grejer. Varje gång du dör i spelet hoppar man fram hundra år. Beroende på hur du spelade gången innan så ser världen bättre eller sämre ut. De har lagt till vissa grejer som kommer man märker första gången du kommer dit så är det ingenting. Andra gången dit då har de kanske byggt ett ornament eller någonting. Det är någonting som har hänt just den platsen och liknande. Och sen är det bara att du ska springa runt tills du dör och sen vad alltså, blir till stark för att spöa bossen. Jag tror i, det är Fyra dagar in-game. Eh, fyra in -game dagar du har på dig med varje gubbe innan de måste smöta slutbossen. Så dör du. Men varje gång du kommer tillbaka så. Ditt och svärdet har ju fortfarande samma level. Så du kan bara öka. Du får vissa uppgraderingar får du behålla och liknande. Så det är bara ett evigt spel tills du spöar slutbossen då. Det här har liksom bra mekanik. Det har liksom. Det känns som ett mer fulländat Zelda Link to the Past i hur man slåss och man kan rulla och akta sig. Fienderna har bete sig alla på olika sätt. Som det till exempel då kan du slå tre gånger så sen spyr de ut syra som tar, du tar skada på. Så måste man slå två gånger och rulla undan för att sen slå två gånger. Och du måste ju hålla koll på hur fienderna agerar för att läsa av hur de attackerar. För de blir också starkare i högre level och gör så du måste läsa av. Allt som funkar jättebra problemet jag har med det här spelet att det är så ointressant för mig jag vill inte fortsätta spela det här jag har dött några gånger jag har aldrig kommit så att jag har spöat slutbossen för jag håller mig inte fast i den här världen tillräckligt länge jag tycker den är jätteintressant och uh, kartan, ja, men när man dör så ändras kartan men det är inte jättemycket som ändras och världen är jättetåkig fienderna efter första genomspelning alltså första gången tills jag dog första gången då har jag mött typ alla fiender som finns Sen är det bara starkare personer och nej, den har inte någonting som håller mig fast. Sällan Link to the past då hade det ju bättre pussel. Den hade det mening, du måste hämta det här för att kunna ta dig vidare hit och du måste göra det för att komma hit och ta en boss här och det och det. Här är liksom, jag ska bara levela upp mitt svärd för att döda slutbossen och det håller inte fast mig. Jag har hört jättemånga som tycker om det här spelet jättemycket som har hyllat det. Men för mig precis, det höll inte hela vägen. Inte man, skulle, man skulle egentligen kunna säga att du Spelar som svärdet Egentligen Ja du får ju nya karaktär men det är precis Det är svärdet som är det man Varje gång du dör så börjar du direkt Du tar upp svärdet och du ser annorlunda ut ja. eh, När du dör så får du välja med, Mellan olika liksom Vad du ska ha för specialare Vissa pilbåge Någon kanske har en jojo som du kan dra iväg Med i som fastnar en stund Och skadar fiender och liknande men annars är det, det är egentligen svärdet. För svärdets leve ska bli minst lika starkt som slutbossen. För att kunna ta död på den och rädda världen. Men men alltså. Okay. Men hur gör du det då? Alltså, är det en top-down-spel alltså? Så du springer runt på en platt karta liksom? Ja, men du har ju sett Link to the Past. Det är, ja. liksom, det är exakt så. Det är, ja, du okay. springer top-down och slåss mot massor med monster och får XP. Och det XP sig i svärdet. Ja, okej. Okay. Ja. Så... Pff. Men världen är inte tillräckligt intressant för mig för att jag ska vilja spela det här helt och hållet. Eftersom du gör bara samma saker om och om och om igen och det blir ju väldigt tjatigt väldigt fort. Så fastnar du inte i det här nötandet då kommer du inte ta dig igenom det här spelet för gjorde inte jag. Men det, alltså är det olika ställen varje gång du har på kartan med? Eller ser kartan likadan ut men det är olika bakgrunder och samma fiender och så också, eller? Nej, kartan ser ungefär likadan ut. Ja. Men den hamnar på olika platser. Som vi säger, du har en kyrkogård i mitten, mm. till höger har du staden och längst till vänster har du ett tempel. Ja. När, när du dör så blir kyrkogården på höger sida. Och så blir staden i mitten, men fortfarande den, och så, det är bara så den hoppar. Men man ser det ganska likadant ut hela tiden. Det, det kan ju vara vissa ornament som som sagt som kommer upp. Det kan vara lite olika, det kan vara gråare om du har spelat dåligt. Då är det mer monster som springer runt, men det är inte speciellt mycket Annars ska du bara göra samma saker i tiden Springa runt i grotter för att spöa folk Det är lite folk uppe på Monster uppe på vägarna Spö dem Och bara levla upp ditt svärd hela tiden Så göra det i fyra dagar Och sen på sen Förhoppningsvis dö ett antal gånger För att göra samma sak om jag inte ser tillräckligt stark Hä? Huh. Men oh, okay. Men grottorna och så då, De är ju åtminstone olika varje gång, eller? Nej eh. Är oftast, ja visst, vissa är olika. Men oftast, efter en stund så ser de olika ut, men de beter sig lika. Att det kan vara spikade i marken som kommer upp på en plats här och så där det är Rummen ser olika ut, men de beter sig exakt likadant. Ja, ah, okej. Okay. Nej, det är, alltså det är det. Det finns ingen direkt variation. Det är, när du har gjort allting liksom en gång, då möter du, det ser olika ut, men du gör ju samma sak om och om igen. Mm, mm. Så det är ju därför det inte är något intressant För visst, det ser ju annorlunda ut Men jag gör ju aldrig någonting nytt direkt Efter första genom När jag dött första gången, sen har jag ju stött på allt Så nej Låter det. som en dålig variant Av Dead Cells Alltså Dead Cells, är egentligen, Dead Cells är Exakt likadant Bara det att den har flera världar Hade den haft flera ja. världar, då hade det varit ganska exakt likadant mm. Men eftersom Dead Cells Är också en plattformare, så har du ju en ny del där också. Det har det ju inte det här. Det här är ju bara att ut och hacka hacken slash. Mm. Så den har ju inte det här lilla extra som jag tycker är intressant. Och det direkt jag kan ha, alltså det här är en direkt jämförelse, är ju sällan link to the past. Sällan wow. link to the past har ju bättre pussel, den har en bättre värld, den har en ordentlig story. den har bossar, karaktärer, allting. Den här har ju bara sin lilla del, och det intressanta, det är visst är du, dör, du hoppar för hundra år fram i tiden och det kan se annorlunda ut. Men det är det enda den har. Så mm. det är därför den tappar så pass mycket. Så det var ett intressant grej. Jag har hört Björn Karlsson har länge liksom rekommenderat det till mig. Men det lyckades aldrig hålla mig kvar. Synd. Synd, synd. Ja, Nej, för jag hade förhoppningar på det men det höll inte. <laughs> och sista spelet jag har är At Sundown Shot in the Dark utvecklat av Mil the Beast Games. Kom 22 januari 2019. Kommer till PS4, PC, Xbox One och Nintendo Switch. Och där testade du och jag lite det också. Top-down. Uh, Multiplayer-spel. Man väljer ett vapen. Sen springer man ut i skuggorna. Man ser inte sin egen karaktär. Eller motståndaren i skuggorna. Men det är lite ljus. Och kanske laser och sånt lite överallt. När du kommer in i ljuset eller i lasen. Då syns du. Och då kan du börja, och även när du skjuter så blir det lite ljus av skotten och sånt. Det är enda gången man ser varandra. Sen gäller det bara att ta död på varandra helt enkelt. Väldigt spasat spel. Skitsvårt eftersom du inte ser din egen karaktär. Du har ju tappat bort dig själv och finna. Så du springer runt och skjuter bara för att komma ihåg vad fan är jag <laughs> äh, Det var väldigt intressant. Det var väldigt roligt. Och det är väldigt nytt. Och så är det bara partyspel. Man kan ju vara upp till fyra personer och springa runt. Det är spasat ja men det, Jag tyckte det faktiskt var skitroligt Vi började på en bana mm. Där det var väldigt mycket ljus Det var fönster runt omkring hela banan För banan är uppbyggd så att det ska se ut som att du är i ett hus Eller i, i ett rum åtminstone mm. Med olika indelningar och sådana saker Eller en våning på ett hus, så ska vi säga Första banan vi körde Då var det fönster runt om Och det var ett oväder på utsidan ja, just det, ja. Så att det hela tiden blixtrade och greja och på den banan kände jag i alla fall personligen att Fan, här syns vi ju hela tiden Det här är ju egentligen bara ett spel som man ska springa och Ja, den som har bäst sikte vinner För att mm. man såg ju fasigt Jag tror inte jag försvann en enda gång ordentligt på den banan Utan då kändes det mest som att Okej, okay, här nu är vi två snubbar som ska springa runt och skjuta på varandra Det är inte svårare än så eh, Därefter så, jag tror att vi båda två tyckte ungefär så i alla fall För då gav vi in och i en bana som såg ut att vara i stort sett kolsvart och det var den, ta med fan. Jag tror den hade två lampor som satt på varsin sida av banan där man kunde, där man kunde se både sig själv och fienden, då, eller fienden. Man kunde se båda karaktärerna i lampan om man stod i den. Eh, då var det ju genast helt jävla omöjligt. Ja, precis. För... Det var väl det. Och så var det sen två lasrar. Men sen fanns det ju också uppgraderingar som jag mm. upp som gör att motståndet kan synas en stund. Ja, men det är skitbra bara att du har ingen jävla aning vad du är någonstans. Så Exakt. det har ju väldigt intressanta grejer att gör med hela spelkonceptet. Ja men för jag tyckte, det var, jag tyckte det var skitkul. Och jag kan tänka mig att det är ännu roligare om man faktiskt är fyra pers på de här banorna. För de är inte skitstora banorna. Nej. Och precis som du sa, även om jag ser en person. Alltså vi säger att du springer in i lampan mm. så att jag ser dig. Perfekt, då vet jag ju var du är någonstans. Men jag har ju ingen aning om var jag själv är någonstans. Nej, Och börjar jag då skjuta för att ta reda på vart jag är, då kommer du att veta vart jag är någonstans. Mm. Så att, jag tyckte det var superkul, just det här med att man. För att dessutom så tror man att jag, har, man, man, man tror att okej, okay, jag har spelat PS4 rätt länge. Jag vet ungefär vart jag borde vara någonstans med min karaktär. Eller jag vet ungefär vart muspekan borde vara någonstans om jag rör på. Den här sticken åt det här hållet så här många sekunder Då borde jag ha gått ungefär så här mycket av banan mm. Du har noll jävla koll kan jag berätta För att många gånger när jag tänkte så här Åh oh, nice, nu ser jag Nico perfekt Nu springer jag bara bort dit Fimpar honom direkt eftersom att han kommer inte ha en susning av vart jag är Och så visar det sig att jag här plötsligt dyker upp på Längst ner till vänster När du är högst upp till höger Varför mm. vad fan jag trodde att jag var där uppe hur fan hamnade jag där nere? Så att, jag tyckte det var superkul. Det var riktigt mm. riktigt roligt. Dock kan det ju vara värt att ta en bana där det finns lite lite mera ljus än just den vi tog som bana nummer två. Mm. Faktiskt, det, det, är en, det är en fin balansgång där. För att det, det spelet har med sig är just det att man inte vet. Man vet inte vad fienden är och man vet inte vad en själv är. Eh, men skulle du då ta du då en bana som vi gjorde första Där du faktiskt ser hela, nästan hela tiden Då blir det ju, Då blir det lite för enkelt eller, Då blir det inte alls lika roligt Så det, det är en fin balansgång där att hitta Banor som faktiskt är Balanserade skulle man kunna säga mm. Jo oftast är det liksom Vi spelar som sagt två pers fyra pers, då tror jag det kommer att vara väldigt mycket folk dör väldigt fort, för man står ju bara och tokpepprar och ser vem som blir träffad så hade vi också många matcher, vi hade ingen aning vart det var, så någon drar av ett skott, eller båda drar av skott och så ser man, ja du är på andra sidan väggen så springer man bara skjuter till skotten och tagit slut, för jag måste hålla koll på vad jag är, och nej, men det var så här, riktigt roligt multiplayer-spel, för vad är det 170 spänn och sånt där, det är inte farligt alls, så jag tycker det är värt att ta upp det, nytt, skönt multiplayer-spel bara du hade spelat lite Telltales The Walking Dead-säsong ett äntligen. <laughs> ja, faktiskt. Jag, jag satt här och... Jag det tror det var igår redan, eller så, så pass tidigt. Eh, och tänkte, ja, men jag måste ju hitta på någonting kul att spela till avsnittet som kommer. Och tänkte, ja men perfekt, jag går in och kollar in spelarna som kom till Vitat. Visar sig att det var ingen jättehöjdare direkt, något av dem. Eh, så då gick jag faktiskt in och kollade i mitt bibliotek på PS4 istället. Och kollade igenom vad jag faktiskt har tankat ner från Playstation Plus. Men aldrig spelat egentligen. Och då råkade jag ju ramla över The Walking Dead. Och jag vet ju hur jävla mycket du tjatar om att det här är ett bra spel. Du är så taggad på att de, alltså att de faktiskt avslutade och så vidare och så vidare. Och jag vet inte hur många gånger vi har hört Clementine i den här jävla podden. Så då tänkte jag, okej. Okay, jag, jag startar öppet och testar. Och alltså jag har inte kommit jättelångt. Mm, men jag förstår ju vad du pratar om mm. jag, jag skulle vilja påstå att det här är alla fall, Jag vet inte om det är jag som kommer ihåg fel Men det här är ju ändå Ett av de mer välputsade Telltale-gamesen game, Som jag har spelat Det här var ju Telltale som funnits innan det här Men det mm. var det här som fick dem ordentligt på kartan För innan det var de en liten, liten indie-studie när Telltale kom, då blev de en större studie och tyvärr så var det också då de började kasta ut spel. Mm. Här satt de ju faktiskt och jobbade ju därför den kändes så pass putsat, för de, det här var det spelet de hade. Fokus på det var bara det. Efter det så var det ju tre, fyra spel de bollade i luften samtidigt. Mm. Så det är därför jag tycker att ja, Telltale's Walking Dead känns mer putsat än många andra spel. Ja, för jag kommer ihåg hur mycket bekymmer jag själv... För när jag tänker tillbaka på de spelarna jag har kört från Telltales mm. jag har... Ett som jag aldrig kommer att glömma som jag tycker är helt fantastiskt. Men det hade ju sina bekymmer. Mm. Det hade buggar, det hade grafikglitchar, det hade mycket sådana saker. Och tyvärr så är det mycket sånt jag kommer, kommer ihåg och lite därför jag inte har startat upp jag, har, jag tror jag har flera Telltale-spel ligger i biblioteket också som jag inte har startat upp just på grund av den anledningen mm. att jag vet att okej okay, nu kommer jag behöva stå ut med de här jävla grafiken inte kommer in eller det, det, saker är borta bara helt plötsligt i några i, i några av scenerna och sådana saker men här så jag tror inte jag har stött på en en enda sån grej och det var tror jag att en tröja på en av karaktärerna sticker ut genom håret no. i bak på, hennes bakhuvud alltså, och det är, handlar om 5-6 sekunder det var så att just den scenen så gick kameran snett bak ifrån den här personen och det ser lite funky ut när tröjkanten sticker ut i, bak, eller genom håret mm. det var typ det enda jag har stött på än så länge Så att annars tycker jag det ser sjukt jävla bra ut så det här är någonting som jag verkligen kommer att vilja fortsätta, alltså faktiskt spela igenom, i stort sett bara på grund av att det ser så snyggt ut som det gör. Vad tycker du om världen och karaktärerna då? För det är ju det som är det mesta för mig. Karaktärerna är så sjukt jävla bra i det här spelet, alla man möter och sånt. Vad tycker du nu som känner på dem för första gången? Det enda jag kan säga är att så här långt så känns det som att man får träffa på dem så länge. Kan ha att göra med mina val att göra också, ska jag säga. Men huvudpersonen, det kommer inte att vara en helt. Lee, Lee heter han. Lee Everett. Tycker jag är sjukt djup. Eller alltså, det finns mycket, de berättar ju inte allt och det stör mig som fan. Samtidigt som det är därför jag är fast, skulle jag säga. Jag får ju inte reda på allting. Jag får ju bara glimtar hit och dit om vad som kan ha hänt. Och allting sånt. Så man vill ju bara fortsätta spela för att få ta reda på det. Eh, Clementine som du också har pratat mycket om. Hon är... Alltså man fastnar ju för henne ganska fort. Så att det Och man träffar på flertalet andra karaktärer så här precis i början också. Och de är välskrivna allihopa. Alltså jag känner ju... Jag har varit med de här personerna nu. Personerna så att det inom parentes eller vad man ska kallar för eh, i, inte mer än en timme eller två alltså per person och ändå känner jag redan så här oh, avdämmet det här skulle ju irritera den här personen eller så här, så att de är välskrivna på det sättet. Jag tycker verkligen man inter, interaktionen personer emellan är ju riktigt riktigt bra gjord tycker jag. Val och sånt du får göra, och känner du att det har betydelse, och att det finns några tuffa beslut, eller det känns som att den styr sig själv? Eller? För det är oftast de här spelen, många av spelen, egentligen får du får två val, men oftast har du samma väg att leda. Mm. Känner du att det är så här också, eller blir du lite mer lurad, om man ska säga? Ja, det skulle jag säga. Jag smsade dig ganska så jävla fort efter att jag hade börjat spela det här och ja. frågade om, en, om, ett, om ett visst val jag gjorde. För det, det, det jagar mig fortfarande <laughs> skulle jag säga. Alltså just så här, vad hade hänt om jag hade valt det andra? Mm. För att det valet jag gjorde gav ju alltså, eh, vad heter det? Efterskalv direkt. Alltså mm. det tog fem sekunder efter att jag hade gjort valet och insåg att oh holy crap! Nu kommer ju någonting att hända. Och mycket riktigt, det gjorde du Och jag tycker ändå, de valen jag hittills har fått gjort har ju ändå gjort betydelse. Eller har ju ändå så här, satt spår. Mm. Så att man känner jag sitter faktiskt och tänker så här, shit vad hade hänt om jag hade gjort så här? Det här borde ha kunnat utspela sig helt annorlunda om jag bara hade tagit det andra valet. Mm. Så det tycker jag de gör jättesnyggt också. Vad jag vill tillägga som jag inte kommer ihåg att du har sagt någonting om. Eller som jag vill liksom kolla med dig. Uh. Det här är ju fan brutalt. Ja, absolut. Och det är typ omedelbart. Uh, Verkligen. Uh, ja, precis. För det börjar ju spelet med att du åker i en taxi. Den kraschar och sen är det ju action efter det. Och sen är du bara ut och du börjar nästan döda på en gång. Det är ju liksom väldigt fort det går. Jag vill ju säga att det är en polisbil. Ja, inte är det en polisbil, taxi. det kan du ja, kom fan inte ihåg. Ja, men du sitter i lite på en polisbil. Så kan det. Ja, det, exakt, ja. exakt. Ja, precis. Första valet du får eller första valet, det tror jag inte är ett val dock. Men är ju vad du ska typ säga när ni kör på första zombie ni träffar på. Ja, ja. Jag, jag kände direkt om man nu ska dra början av spelet så. Jag kände direkt att när den här bilkraschen är över, du vaknar upp i bilen. Där kände jag direkt, ah oh shit. Jag vet ju att det kommer att vara jumpscares. Det kommer att vara allt möjligt nu direkt. Bara pang, pang, pang. Mm. Men det, utspelades, det utspelade sig exakt som jag trodde. Ändå så fick jag puls när jag satt och spelade och tänkte så här, åh <laughs> oh shit! fuck, snabba på, så här kan jag inte hålla på och gör någonting. Mm. Så att även om jag vet, och, även om det är förutsägbart så ska jag säga, så var det ju fortfarande spännande och. Jag, bara ville fortsätta. liksom. Uh. Så det gör de jätte, jättesnyggt verkligen. Men du har inte spelat klar för första säsongen va? Nej, jag tror jag har sista halvtimmen timmen kvar kanske mm. att spela igenom. Uh. Mm. Ja, men det ska bli intressant att se vad du tycker när hela säsongen är färdig. Om, det är, om du tänker ta upp säsong två. Mm. För uh, säsong ett är ju min favoritsäsong. Absolut. Mm. Mm. Men det har nog mycket för vad du har kvar också. Det är liksom ah, den där sista okay. halvtimmen, timmen. Den är ju väldigt, väldigt välskriven. Så det ska bli intressant att höra vad du tycker när hela säsongen är färdig. Om, du, om det har satt sina spår, om man säger så. Med ah. allt som händer och karaktärer och sånt där. För det jag håller med om dig, som du sa, de här valen man får göra. Mm. Ofta i många av de här spelarna, det här också, man blir lurad att egentligen finns det bara en väg att gå. Men här har de gjort det så pass bra att det finns även liksom två vägar som de spelar på. Det är ju de här stora grejerna, där finns det, det kommer hända en grej. Men ja. oftast kan det vara så här, jag kommer inte ihåg om det är att du borde ha gjort det, att man är i något ma köpcenter eller vad det är, mm. eller någon liten butik bara, och så är det två stycken du kan rädda. Du kan bara rädda en av dem, om liksom, man ska säga. Och där tror jag det, det spelar ingen roll, eller där spelar det faktiskt roll vem du räddar. För det, den andra kommer liksom inte vara med i längre. Mm. Men oftast i sådana här spel så är det ju att ja men visst, jag räddar den här personen. Men då spelar den då att den andra kommer dö i vilken fall som helst. Men här finns det liksom de här valen som sticker ut. Och det gör de under alla de här fyra-fem säsongerna som har varit. Nej men fan, så inte sådär. Jag vill inte behöva välja. Ja, det är jag, det gör... som jag älskar oh. med The Walking Dead. Att valen har faktiskt betydelse eftersom den kommer ihåg genom alla spel vad du har valt och styr mm. din berättelse. Så det här, det, det är för vad jag tycker The Walking Dead är så mycket bättre än Batman som jag har spelat och de här. Det är att The Walking Dead är det enda spelet där jag känner faktiskt att shit jag har tunga val framför mig och det spelar ingen roll vilken jävla säsong där. jag får alltid så jävla tunga val mot mig och det är därför jag bara vill spela mer och mer och det är därför jag är så nervös över det som jag sitter. jag har ett avsnitt kvar bara som kommer ut i mars slutet av Clemsteins story och hela den här säsongen som jag spelar nu också valen har ju varit så här fucked up jag bara vad fan, det här kan inte göra mot mig och det har ju hållit hela vägen och det har, tycker jag inte några av i samma spel har gjort riktigt på samma sätt men det ska bli riktigt kul att få se, höra nästa vecka när du har spelat klart allt vad du tycker om säsong 1. när allt är färdigt. Ah, ugh, på dig. Fan, nu måste jag ju nu måste jag spela med Nu vill jag ju bara veta vad jag har, vad jag har framför mig, verkligen. Ja. Och jag, jag kan rekommendera för alla som faktiskt för jag är ganska säker på att jag köpte det här eller köpte det här, laddade ner det här på Playstation Plus en gång i tiden. Mm. Gjorde ni det? Gå in och spela det, för fan. Och testa åtminstone. För att jag vill påstå att det här är ju absolut Ett av de bättre Telltale-spelen Och åtminstone jag som sagt Har inte stött på några buggar Eller någonting sånt som kan göra en Fly förbannad på deras spel mm. Så att det, det, Testa det, jag vet att det inte är nytt Och mm. jag vet att det, det har funnits bra länge Men det är fortfarande värt det Skulle jag säga Gå det in och håll... testa Jag skulle säga att det håller än idag Ja, just att de skriver så sjukt bra karaktärer. För många karaktärer som du har sett på kommer du få träffa i senare säsonger. Mm. Och, de kan, och man märker på en gång de här var re välskrivna redan under säsong ett. För de beter sig kan he kanske helt annorlunda beroende på dina val och sånt i säsong, andra säsonger. Och allt du gör så det är så sjukt välskrivet hela vägen igenom. Och... Det, kan, det enda som kan vara lite, det är gameplayet inte riktigt tight i alla säsonger, riktigt ordentligt. Mm. Men berättelsen och det, det har hållit hela vägen tycker jag. Så jag säger, det finns inget ingen tvekan. Ta upp Tate till The Walking Dead. Säsong 1. när jag har spelat igenom det, ni kommer vara kära. För jag har inte kunnat släppa det sedan dess. Däremot så ska man vara förberedd på att alltså, jag vet inte om jag mår bra medan jag sitter och spelar det dock. Nej. <laughs> För att jag sitter på nålar, alltså det, det behövdes 15 minuter in så visste jag, ja, nu är det zombies på gång. Mm. Nu, nu, nu, nu kommer det. Mm. Och, äh, det, jag, det är en skön känsla just för att du sitter på nålar, du är nervös, du undrar på bakom vilket jävla hörn tänker du dyka upp någon eller när, ja... Nej, kör bara kör så får ni en uppdatering allt eftersom när jag har kommit längre. Ja, det är bra. För det är just precis som du säger, man är, sitter hela tiden på nålar. Du kommer få känslomässiga är som jag när jag höll hunden direkt efter att oh. på min hund. Det är blod, det, det är grafiskt. Du måste göra valen så du får panik så när sekunderna börjar ticka ner. Vad fan ska jag välja? För jag vill inte... Ja, det är så jävla jobbigt. Och så när de vrider på det och det är ditt fel att det här dog. Och man bara, men vad fan skulle jag gjort då? Och så man ser är det att det är så jävla bra skrivet alltihop. Ja, man, man blir riktigt, för, man, man blir riktigt man blir arg både på sig själv och på karaktären som står och skriker på en. Ja, absolut. I när Mount man har fått det, val, ja liksom. alltså När man har gjort valet så vet man så här. Alltså jag hade ett val. Och, och jag gjorde så här. Visst, jag vet inte varför. det bara Det var, det var bara instinktivt så gjorde jag det här valet. Men jag fattar ju varför den här personen är arg. Eller jag mm. fattar varför den är ledsen. Eller vad som helst. För att det, det är ju... Ja. Nej, kör. Bara kör. Då mm, säger absolut. jag. Det var det vi hade där va, i spelsnack. Ja, men jag tror det. Då hoppar vi in i nördsnack. Och jag har bara en grej. Så jag tänkte att jag tar upp den på en gång. Mm. Och det är, vill att, det är att jag vill tipsa om Det är 2 vi Öppna betan. Så kommer vara nu första till fjärde mars. På PC, PS4 och Xbox One. Och sen släpps hela spelet den 15 mars. Men öppna beta, Först det 4 mars helt enkelt. Det är vikten mm. två. Nice. Men du hade några olika grejer att gå igenom. Så vi kör väl. Ja men det, det här är lite samma som jag har provat de tidigare veckorna. Det här är nyheter som jag ändå har stannat till för. Och läst igenom. Bara för att jag är intresserad av det. det några av dem kanske inte ger sig mycket. Andra kanske är mer intressanta. Uh, vi kan väl börja på att Aquaman 2 officiellt är i under utveckling. Mm. Uh, jag läser direkt från IGN, precis som vanligt i mitt fall. Uh, skrivet av Adam Bankhurst. The sequel to DC's Aquaman is officially in development at Warner Bros. As reported by THR, Aquamans sequel be will be written by David Leslie Johnson Mac McGoldrick who co-wrote the original film. Egentligen så, det enda jag var intresserad av i den nyheten är egentligen att vi får en Aquaman 2. Mm. Vad, vad tycker vi om det? Eller vad tror du om det snarare, ska jag säga? Ja, kul att det kommer mer, med. jag vet fan vad de ska göra med den. Än... För Aquaman 1 har sina problem. Men mm. den är också bra. Men hur man fortsätter det här, det ser inte jag riktigt. Fan, har inte det här världen som jag ser med som Iron Man, att man kunde ha gjort flera filmer och Thor och de här. Oftast har jag alla deras två är sugit stenhårt. Och jag är rädd att det kommer vara en dipp här för Aquaman 2 också. För jag ser inte hur man kan föra det intressant utan att köra en Justice League. För han var skön i Justice League. Jag hade hellre sett att de sattar mer på att göra en bra Justice League-film, om jag ska veta eller. Så vad ska han göra? slåss mot Black Mantis eller vad fan heter den? Det har vi sett i första. Det, är inte, det kommer inte vara intressant igen. Och han är ännu starkare. So what? <laughs> wow, häftigt. Nu ska ni bara repetera grejer ni redan har gjort. Undervattenvärlden, ja, men det har vi sett. Vad ska ni göra ännu mer? För det var, de drog ju på liksom stortrumman i undervärlden, eller i vattenvärlden också. Atlantis med alla dessa jävla djur och monster och och hans jag vet inte hur de ska kunna göra en Aquaman-film bättre än vad de har gjort. För det här var. Aquaman 1 var en chock att det var bra. Hur fan kan de göra en till som är bra den också på så sätt? Jag har jättesvårt att se det. Men vad tror du? Alltså, jag kan ju bara säga att jag tyckte Aquaman var riktigt grym. Jason Momoa Kanon. Han passar så jävla bra in i den rollen, alltså. Han gör det så jävla snyggt. Men jag håller med dig där att jag vet inte var de tänker ta det någonstans. Det ska bli jävligt intressant att se lite närmare när de faktiskt har någon teaser eller någonting att släppa. För att se vem kommer vara the big bad guy, vart ska den utspela sig, vatten, land. Alltså, vad ska de göra med det? För att det är precis som du säger, visst det är klart det finns tusentals comics och allt möjligt som de kan följa eller ta idéer ifrån- men jag vet inte vad mer skulle vara intressant På stora bioduken Med Aquaman ja, precis. För att, exakt som du sa De har visat oss Atlantis Alltså vad ska de mer kunna göra där nere då Egentligen, alltså det är mm. klart de kan göra Massa stories och massa drama Och allting sånt som gör att det Går att få ihop till en film till Men jag vet inte om jag vill se det Nej. De var uppe på land, gjorde det Jättesnyggt och de liksom verkligen Visade att okej okay, han vill inte vara under vattnet i stort sett. Mm. I alla fall den känslan jag fick. Eller åtminstone till en början. Så jag vet inte vad de ska göra med det heller mera egentligen. Nej. Så att, jag tycker det är kul och intressant att det kommer en till för att jag skulle vilja se mer. Frågan är bara, jag vet inte vad jag vill se mer. För att jag vet inte vad som skulle kunna vara intressant. Nej. De har ju mycket att jobba med här. Att få någonting som faktiskt folk kommer uppskatta lika mycket som ettan jag tror bara inte de kommer klara det men man vill, precis som du säger, man vill se mer vad fan de ska göra för något Ja, ja men exakt, exakt eh, För att gå vidare så, den här nyheten förstörde ju du lite för mig för att jag har jättedålig koll på det, mm. men jag tycker ändå att det låter intressant eh, Marvel and Hulu team up for adult animated shows including Howard the Duck and MODOK Än eh, en gång IGN skriven av Colin Stevens Uh, Marvel Television and Hulu have announced a partnership that will bring four adult animated series based on Marvel characters to the streaming service. Announced during this morning's Television Critics Association Winter Press, uh, the four series will be Marvel's Modok, Hit Monkey, The Tigra and Dazzler Show, and Howard the Duck. Vad tankar du tycker? nu vet jag att du redan vet att Hulu inte går att få här i Sverige, Precis. men om du, om du bortser ifrån det mm. Som jag inte visste när jag läste den här nyheten <laughs> Så vad, vad tror du om serierna i sig? Mm. Ja, vi kan ju ta upp det, Hulu finns ju bara i Amerika och i Japan Så det här Säger ju inte oss någonting egentligen Men bortsett från det Totalt ointressant, det är ju Marvels sämsta jävla tråkigaste karaktärer Så jävla Va? värdelösa karaktärer Nej, Nu sluta. är de, Marvel är nere i Värsta jävla träsket Och letar efter minsta lilla Kan vi tjäna pengar på det här vi, Jag bryr mig inte för fem öre Howard Duck, jag har en gammal Steven Spielberg film den är som den är Jag behöver absolut inte mer Mordok, men vilket jävla skämt Så fort jag, varje gång jag ser honom i Marvel vs Capcom så sitter jag bara Vad är det för jävla dum karaktär Capcom har, det är Marvel Ja men skojar ni äh, fiffan. fan Och så såg jag den där jävla apan och jag bara, det, här, det här är ett skämt, det här är inte på riktigt Han är Deadpool-världen Nej ja, men sluta nu, nu får, nu får ni fan ge er. Och Tigers, jag bara Nej, men, Och fan den andra, Nej. Totalt, o, ja, totalt ointressant De, äh, Nu är de verk De har noll idéer Nu är de och skrapar i botten Vad fan är det här Du som är pepp på vad Marvel än gör Du kan ju säga vad du tycker Alltså inte vad de än gör Men vad, vad som fick mig intresserad av The Boyfriend's Howard the Duck det, Jag tycker det är en intressant Karaktär alltså, det, det, Eller det är en lustig karaktär det, den skulle jag jättegärna vilja se en serie på- och se vad man gör med det, såklart. Men utöver det så... jag, jag har, ah, har jag hört talas om, ska jag säga. Inte varit jättefan eller superintresserad. Så de andra två vet det, ah, ingen aning. ingen aning. Jag läste att Hitmonkey har relaterats en del med Deadpool. Funnits med där en hel del- men jag, jag har aldrig hört talas om den. Nu har inte jag läst allt som finns, såklart. Så att säkerligen finns det med. Och det finns säkert jättebra stories med honom också, eller henne. Men det är ingenting som låter intressant. Var, för min del var det mest bara Howard the Duck. Hulu vill jag ha till Sverige, för de har många bra program. Det här ja. är definitivt inte ett av de program jag <laughs> vill ha från Hulu. Nej, för mig är det här... Nej. Fan vilken katastrof för Marvel. Vad fan håller det? Nu är det nu går det ut för. Nu går det går ut för, för Marvel. Lägg ner. Sen, sen var det väl en, en grej till. Nu syns inte den i appen bara för det eftersom att jag inte vågar öppna det på, på datorn för risken att allting dör en gång till. Eh, men på deras hemsida så står det writers eller potentiella writers av serierna mm. där Kevin Smith namn är med. Som skulle kunna göra mig lite småintresserad också. Men det skiter sig ju hur som helst. med som att Hulu inte finns här i Sverige. Så det är. Ja, skitsamma. Eh, sen hade jag faktiskt en som. Eh, där. Jag ska bara hitta den först. Så. Eh, första blickarna på Will Smith som anden i Nya Aladdin. Mm. Låt höra. Starta. Ryk igång den ordentligt nu. Jag, alltså jag, innan det här kom jag visste inte hur jag skulle kunna ta honom seriöst för jag hade sett bilder på honom. Ja. Men jag vet inte vad jag ska tycka om. Ingenting i trailing gjorde mig mer hypad. Det kan jag absolut Nej. inte säga, absolut inte. Han kommer in där, han, han ser ju bit ut, han har ju tränat, det kan man ju säga. Han har ju liksom lyft lite skrot, han är inte bit. men han har lyft lite skrot så han ser lite större ut än man brukar göra. Men hela filmen ser ut som jävla jag vet inte vad, Jafar speciellt. Vad är det för jävla mest de har hittat som det här Jafar tecknar den här som ändå har lite basröster här. Han låter som en jävla tolvårig liten grabb för fan. Alltså ingenting. Jag bara, är det där the big bad guy? <laughs> Nej. Nu har jag inte gjort honom något som gör honom jagarna för fem öre. Jasmin, ja men hon har inte fått sett något speciellt av. Ingen av dem ser ju liksom så som jag hade dem i huvudet. Och Will Smith, nej äh, jag, jag vet inte Jag kan inte se hur den här kan bli bra Och speciellt inte Hur de. liksom om vi tar Skönheten och djuret mm. Det den gjorde riktigt bra Det är att det kändes ju som Den tecknade filmen Men här har man ju förlorat alltid Jafar känns inte som Jafar Will Smith är en ande Men han är inte, han känns ju inte som Den anden om jag säger så som liksom jag kommer ihåg Robin Williams andel eller något sånt där Men visst, få mer av honom Där han liksom leker runt och Kör lite Fresh Prince och Balear-stuket Absolut, då är han ju anden Men i så fall är det ju bara han Och de animerade Apan kanske är som Han kommer vara Kanske Mattan, kanske Jag vad heter han, Jago eller vad fan den jävla fågel Men ingen av de andra kommer ju Påminna om de riktiga Karaktärerna och speciellt inte Jafar. Han, så fort han bara, jag såg honom nu, jag bara nej. Och det är inte skådespelars fel, utan han har bara fått en roll som inte han ska ha. Jag vet inte, nej, det här, jag tror inte det kommer kunna bli bra där. Det är jättesyn, för att jag tittade på original Aladin här för mindre än en vecka sen tror jag. Mm. Jag och tjejen har en liten deal där vi ska försöka kolla igenom alla klassiska Disney innan året är slut. Och det här matchade jävligt bra just med alla och att trailen kom ut. Och jag, jag har skrivit ner två saker. Okay. Och det första är faktiskt. Ja far! Vad fan? Så jag, jag kan bara hålla med dig. Va, nu, vi ser typ vad då. Vi ser fem sekunder där han är med. Vi får höra en line delivery av honom. Men det är absolut inte vad jag minns. Det är absolut inte från ordinariefilmen. där jag vet att varje gång jag hör jag far så får jag rysningar i ryggen. Jag bara känner så här. Jag, man vet direkt, okej, okay, det här är The Big bad guy. Du behöver aldrig ha sett alla din förut. Ser du den nu, du kommer att veta direkt, omedelbart att jag far är. Det här är en kille vi lär hålla ögonen på. Mm. Det fick jag inte av hans line som han drar i den här trailen. Nej. Absolut inte. Och precis som du säger, hans, jag vet inte vad det är. Men det är någonting med karaktären som sådan. Som inte... Den matchar inte ihop riktigt. Mm. Jag, för, först och främst så minns jag det mycket mer som att han är ju ändå ja Jag vet inte, kläderna ser inte lika ut Ingenting liksom på mig Och jag fattar såklart att man inte kan ha exakt samma Eller någonting sånt Plus att det skulle säkert säkerligen bli ett jävla liv Om att den bara är kopierad rakt av Men jag hade velat haft någonting mer Som ändå speglade Den tecknade filmen jag Jafar för mig Är ju lite som Littlefinger i Game of Thrones Så fort du ser Littlefinger i en trailer Liksom bara kort bit Typ bara, ah oh, creep det är ju det jag vill ha i Jafar också. Han är lönsk. Han är ett creep. Han är bara vidre. Det får man inte här. Han ser ut och låter som en tolvårig pojke med en rock. Liksom. Jag bara, men jag kan inte ta den här karaktären seriös. Utan hade det varit som lite litenfingare att jag ser på honom. Jag börjar bara se honom så ser jag liksom. Han där är ett creep. Och det är ju det de spelar hela. Tecknade alla in på tycker jag. För man ser på jag Jafar att han är ett creep. Han ser ut och sin jävla skägg och allt det där. Här fanns det ingenting. Hade de bara tagit Jafar och satt på honom streetkläder så hade han lika gärna kunnat vara Aladin. Jag ser mm. ingen skillnad på de två karaktärerna liksom. Så jag förstår inte riktigt vad de har gjort det. Grymt bra jämförelse måste jag säga. För det är vad jag också hade velat ha haft i den här teaser-trailen. Bara två sekunder och filma bara rakt i ansiktet på Jafar medan han säger det här. Mm. Det hade varit grymt. Tyvärr så nailar de inte det för mig. Dock vill jag. jag, vill, jag vill se vad, vad de tänker göra med filmen. Mm. Men. Den andra grejen som jag också irriterade mig lite grann på. Just på den här teaser trailen Är Will. Mm. Eh, där han är anden. Du säger att han har lyftes skrot. Jag säger att han ser ju off ut. <laughs> hela han ser off ut. Mm. Hans face är alldeles för litet för hela hans kropp. Jag vet inte var de. Jag vet inte, någonting stämmer inte där tycker jag. Han ser absolut bitig ut, men kolla noga. Men får... hitta, rätt, hitta rätt sekund på trailern och så trycker du om och om och om igen. För så gjorde jag nu innan vi började ah. spela in det här. Och, jag vet inte vad det är, de får inte till det. Då hade jag älskat, precis som du säger, om han nu får fortsätta. För det kommer bli tungt att plocka över... Plocka över från ordinarie mm. eller från original det kommer inte att gå det, han kommer inte kunna hålla samma standard på samma vis utan att han kommer bli kallad för en copycat bara Nej, så är eh, däremot så jag älskar spåret du gick in på ge honom, ge honom Fresh Prince of Bel Air bara det är ju precis vad Anden skulle kunna vara det är klockrent men utseendet mm, jag vet inte men men det, det, är, det är ju Will Smith med lite större armar för det är egentligen bara det han har. Han har ju bara lyft lite, gjort lite biceps curls och sen har de slängt på blå färg. Och så, men precis som du säger inte mycket matcha med hur man tänker om dem eller något sånt där. Så det är det jag vill ha mer av Will Smith för de andra har jag tappat totalt förtroende för. <laughs> det, det, kan man, det är Will som kan rädda upp den här filmen om, precis som du sa, han får vara lite Fresh Prince. Han får leka runt lite. Men det är också... Willis Smith, kan han vara den karaktären längre? Han är ju så pass gammal. Han kan ju, kommer även han kännas som en copycat av sitt gamla forna? Ja, det är lite det jag också är det för. För han är ju inte ung längre. och där. Jag tror inte ens han skulle kunna vara som han var i Men in Black, då han försökte vara lite åt det hållet. Så mm. det är det som ska bli intressant att se hur han är i filmen. För mm. nej, jag har egentligen ingen förhoppningar på den här filmen alls. Dumbo det ser ut som en bajsmacka för mig. Jag är så ont. Serad, men det jag tecknade också, jag tycker att den är helt värdelös. Den här liksom, djungelboken 0. Det sa ingenting till mig. Ingen av dem som har kommit de senaste åren. Alla hade man ju lite, men det är så här nu bara nej. Utan jag får väl gå och se Lejonkungen. Men det är också. <laughs> ja. <laughs> ja. Allt jag kan säga är bara att kolla trailen jättemycket noga när Will Smith, Will Smith är anden. Mm. Det, det är inte bara han. Nej. De har gjort någonting med hans face. Någonting stämmer <laughs> inte. Hans huvud ser ut som en ballong och som har man satt hans ansikte i mitten. Det, det, det ser konstigt ut. Mm. Jag, jag vet inte vad det är, men det irriterar mig i alla fall när jag kollar på den. Jo, nej. Den här första trailen, nej. Den sa inte mig. Någonting som gjorde mig taggad överhuvudtaget, heller. Nej, nej. Hade du någonting nej. mer? Alltså,. Jo, vi kan ta den också. Lika bra. Eh, att eh, Playstation exec executives explain why Sony is skipping E3. Vi har fått lite information om varför de hoppar över E3 för det här året. Eh, även Den här är även skriven av Colin Stevens. Eh, Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Chairman Sean Layden recently discussed why Sony is skipping E3 this year, and how the company is focusing, focusing on fewer but bigger games. In an interview with CNET, Layden spoke about Sony's early involvement in E3 and how in the 90s the show served both retailers and journalists. He feels these focuses have ultimately changed and can now be served better elsewhere. Uh, now we have an, ev an event in February called Destination PlayStation, where we bring all retailers and third party partners to come hear the story for the year, said Laden, They are making purchasing discussions in February. June now is just too late to have a Christmas holiday discussion with retailers. So retail has really dropped off and journalists now with the internet and the fact that 24/7 there is game news it's it's lost its impact around that also said Laden. Uh, so the trade show became a trade show without l a lot of trade activity. The world has changed, but E3 hasn't necessarily changed with it. kort och uh, gott vad jag fick ut av det är väl egentligen att de har ju gått över till att göra färre spel under längre tid med mera pengar för varje spel. Och jag vet inte om man ska kalla det för att de inte vill få en massa skit kastat på sig när de inte har någonting att visa varje år. Det är det jag tar med mig ut av den här nyheten. Jag vet inte om du har läst den överhuvudtaget, men vad, vad tror du? Kännslan jag får, absolut, han tar upp några bra punkter. Mm. Men det stora hela försöker de bara rädda sitt eget ashle. De har <laughs> ingenting att visa för Playstation 5. De, allt som de vill visa håller de på att fixa över till Playstation 5 eller något sånt där. Mm. Och all de spel de har har vi redan sett under 3-4 E3 nu. Och de, vi skulle bara få se samma sak istället. Oh. Så istället för att säga att E3 inte passar dem längre och E3 är ur tiden. Så säger man något helt annat för att rädda sitt eget ägg, ute i att Microsoft och de andra kommer ut med en jävla massa spel och slaktar dem. För hade PlayStation hade haft någonting att visa, så hade de absolut hade de varit på E3 och visat att vi har störst, störst penis tävling. Kolla här i våra Big Deck liksom slängt upp den på bordet framför alla andra absolut, men nu har inte de det så allt han säger här är vi vill reda vårt eget skinn för E3 det håller ju inte än absolut, du har rätt att det är kanske är lite för sent och allt sånt där men egentligen stora hela som jag hörde är att ni har ingenting att visa för att ni håller på med liksom Play 25 och sån är ju alltid svåra de kan ju inte tala med kunderna eller någonting direkt det här är så vi tänker utan de ska alltid hålla på att fixa till ord och ditton och datorn. Och, och det är det som är skillnaden nu med Microsoft och dem. Att de pratar med kunder och sånt direkt. Det här är så vi ligger till. Tyvärr har det inte gått hela vägen. Vi försöker jobba på så här och så här och så här. PlayStation ska alltid hålla så alltså jävla hemligt. Och ditton och komma med ursäkter. Och nu för tid, förut kanske Rik. Nu för tiden läser alla deras bullshit hela tiden. Och det är därför de får skit hela tiden. Men det är de fortsätter hela tiden. Så, absolut har de bra, upp bra punkter. Men det stora hela, det är skitsnack. Ni har ingenting att visa bara. Det är allt jag fick ut av det hela. Sen, visst, jag kan läsa fel, men <laughs> nej. Och jag är så ny fanboy, absolut. Men jag har också fått tröttnat på deras jävla skitsnack hela tiden. Jag kan hålla med dig i. Alltså, jag, jag håller med dig och inte samtidigt. Jag fattar att för han, De skriver även och han citerar även direkt från Leiden senare i artikeln också. Där han säger just det här att vi vill inte hypea upp någonting alldeles för länge. Och vi vill liksom inte... Folk förväntar sig saker när man går till E3. Och det, det köper jag. För det är samma sak som när du och jag åker till Comic Con här i Stockholm eller vad som helst. Jag förväntar mig vissa saker. När jag, och jag vet att det är fel av mig att förvänta mig saker som kanske inte dyker upp men det är fortfarande det man gör när man åker till ett event. Man, man liksom säger fan det här skulle jag vilja se, det här skulle jag vilja se, det här skulle jag vilja se. Får jag ingenting av det, då kommer jag bli ganska besviken. Och jag menar den förstår jag. Okej, vi vill inte göra fans besvikna. Jag kan också köpa att nu, för det, det trycker de väldigt, väldigt hårt på. För det, det tror jag står en fyra eller fem gånger bara i den där artikeln. Att de gör färre spel, för mer pengar, under längre tid. Jag fattar också då att okej, okay, då kanske man inte har så mycket att visa. Samtidigt som är det på det viset, då har du väl fortfarande trailers och allt möjligt du skulle kunna tisa om det spelet till exempel. Du behöver kanske inte ha någon jätte, eh, utläggning så, men du har ju fortfarande världens möjlighet att visa världen vad du har då. För mig skulle jag säga vad som bevisar om, om det faktiskt är så att det här är sanningen eller om det bara är ett väldigt välskrivet recension om man säger eller recension eh, artikel är egentligen hur de gör nästa år. Mm. Kommer de ut nästa år med den största jävla trumman de kan hitta på E3 och berättar om PlayStation 5 och alla coola spel som kommer att komma? Vi säger 2021, 2022, när ps 5 då är helt ute. Då är det här absolut ett sätt att dra tillbaka, hypa inte för mycket inför det, utan släpp den stora bomben då istället. Är det så att det inte kommer, är de inte med nästa år heller, utan fortsätter på sin Playstation, vad fasiken den nu hette, direkt här i februari, då kan jag tänka mig att det faktiskt är Så som de skriver Att de tycker att det kanske är lite utdaterat och, och hela den biten och att de faktiskt klarar sig själva Utan E3 om man säger Men jag tror att det hänger på Hur de gör nästa år Men alltså egentligen Jag stör mig inte jättemycket på det texten Utan det är bara det de säger om E3 Som jag tar som bullshit Aha. Utan för andra ja, men Han har ju rätt i allt han säger egentligen och Men det här att ja, men Vi har det nu för att vi ska prata med tredjeparts och dittan och datan om det här är det som kommer. För det är för sent sen. Mm. Men det är ju inte det ni tar upp ett, det på E3. Ni tar ju inte upp det på E3 så kommer jul. Utan ni tar ju upp det som kommer året efter och sånt där. Så liksom ja. att han sitter och snackar Det är skitsnack. Ha er att nu, det kommer likas i sänd då. Vi kommer före långt tidigare, absolut. Men e 3 det är ju för det har blivit så stort event skitsamma om ni ska sälja och sånt i 3D-parts, det är inte för dem utan E3 är ju för oss som är liksom oss nördar ordentligt jag vet att IGN och då kommer jag veta att det är långt innan men det är ett event liksom, det, ni kommer få ut det på ett så mycket större sätt än när ni bara gör det själva, för det hörs inte på samma sätt, så ja, absolut, det största som det mesta han pratar om håller jag med om det är bara den snacken om E3 som jag tar som bullshit. För det enda som du hade, hade du inte bara kunnat sagt vi har ingenting att visa i år. För hint, det kommer hända någonting i framtiden. Men de vill inte säga, snacka någonting om Playstation 5 som vi alla vet är på G och Ditton. De har själva sagt att vi jobbar på det men de vill inte säga när eller något sånt där och hype upp det. Då börjar man istället säga E3 är kanske inte någonting för oss. Jo, det är bara inte det i år och liknande. Men det är bara så jag tolkar det med allt annat. Jag håller med allt han säger. Men det är bara det där E3. Det kommer ändras. Så fort ni har någonting så kommer ni vara där och slå på stor trumman och vi försöker vinna det mot Xbox och Nintendo igen. Ja, nej, men jag, jag, jag är helt med på det du säger. Det, alltså, det är klart... Det, men som sagt, det kommer ju att visa sig i framtiden. Kommer de tillbaka till E3 då är det absolut det du säger. Ja. Det är absolut. men För att är det så att E3 är utdaterat enligt dem så då, då bör det ju ske en ganska stor förändring på E3 för att de ska komma tillbaks. Mm. Inte bara, "ups, nu råkade vi ha lite grejer att äh, annonsa här, så nu är vi tillbaks. Nej, precis. Men, samtidigt i slutändan så spelar det ju absolut ingen roll, i alla fall inte för mig. Jag, jag, jag struntar i vilket om de faktiskt är på E3 eller inte, för jag är inte en av de lyckliga få som får gå dit. Mm. Så att för min del så jag kommer jag få mina nyheter, eller jag kommer ju att få min, min, min fix i alla fall så snart de faktiskt har någonting att, att berätta. Men jag håller med. Jag tror att det sprider jävligt mycket mer om man släpper det under E3 mm. än om man inte gör det. Men då har vi i alla fall fått en liten förklaring till varför de inte dyker upp. Ja, Nä, men jag tror att jag tror de kommer att vara där nästa år. Och det är då de kommer att visa upp PlayStation 5. Så får vi se mm. om det kommer i vintern nästa år eller om det kommer året efter. Men ja. de kommer vara på E3 och visa upp det De kommer inte göra sin om de inte gör sin egna grej samtidigt som E3. Men jag tror inte det kommer vara innan det utan det kommer vara där någonstans eller om de i, äh, väntar ända till december för att göra sin äh, PlayStation experience eller vad fan de brukar. Ha. Men jag ja. det vet inte fan heller. Nej, jag mer klarspråk egentligen är det jag vill ha. Att de faktiskt säger och inte sen som du som troligtvis kommer hända, som du sa att de börjar gå emot sig själva. Vi säger det här men sen gör vi. Gå på E3 ändå. För då har de ju tappat förtroende som de gör på gång, på gång, på gång och det är ju det man tröttnar på liksom. Ja, ja men absolut. Jag, jag kan förstå med tanke på hur mycket olika, alltså hur många människor som faktiskt har fått skit när de annonsar saker, både på E3 och utanför E3 mm. så kan jag verkligen förstå att folk ändå drar sig tillbaka eller drar sig lite för att annonsera saker på det stora sättet som det faktiskt ändå innebär att göra det på E3, mm. för är det inte bra nog då kommer man att få duktigt med skit. Mm. Så att jag, jag kan förstå att man okej, okay, vi, vi vi vill inte vara med det här året, men då kan jag också hålla med dig där du säger att vi kanske bara ska säga det då istället. Ja, vi har ingenting i år. Och jag menar jag som PlayStation fanboy på det viset som bara har PlayStation att spela på. Och spelar allt mina spel där. Då skulle jag, jag skulle direkt förstå. Ja, ah, men okej. Okay. De, de har ingenting stort som de kommer att släppa i år. Eller. Som de faktiskt kan säga någonting om inom den närmsta tiden. Mm. Det, det kan ju både. Alltså. Det är så. Ja, ah, men perfekt att få reda på det senare. Alltså. Jag kommer, ju, jag kommer ju inte bara för att de inte är med. Släppa allting och dra. Nej, och, över till Xbox till exempel. Utom, då kommer jag ju såklart snällt att vänta till, tills de berättar någonting för mig. Mm. Så att äh, äh, det, det ska bli intressant att se framöver. Mm. Nej, vi får se om de någonsin håller raka spår. Ja. <laughs> det var allt vi hade idag va? Ja, jag tror det. Ja, alla avsnitt hittar ni på bloggen abitavnördenes.blog.se in i oss lättast via Facebook. Facebook.com slash Kolla in Abon co alla Resident Evil 6-avsnitt är just nu ute. Och vi fortsätter med Gears of War där också. Eh, men tack så mycket för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött.